8. Billy Gibbs rejtélyes halálalassal lekerült a New Yorki újságok címoldaláról. A gyilkosság hírére mindenhonnan oda lett riportereket hazahívta, és más szenzációsabb esetekhez rendelte ki a szerkesztőjük, a kisebb vidéki lapok pedig beérték azzal, hogy a hírügynökségi jelentésekből tájékozódjanak az izgalmasnak nem nevezhető fejleményekről. A nyilvánosság figyelme tehát elfordult az ügyről. A rendőrségi azonban korán sem. Először is fényképek százai, filmszalagok mérföldjei árasztották előket. A felhívásra számtalan pillanat felvétel érkezett be, de Enders főként a profikban bízott. A képes újságok fotóriportereiben, akiket azért fizetnek, hogy tiszta, éles felvételeket készítsenek. Egy bizonyos embert keresett azt a katonát, akire hozé perez a büfés emlékezett, de elhatározta, hogy számba vesz mindenkit, aki Billy Gibbs közelében volt látható bármely időpontban. Végül is sokat markolt, de keveset fogott. A számtalan fénykép közül homályos polaroid felvételektől a borotva éles nagyításokig egy sem ábrázolt katonát. Gibbs ismert alakja többen is feltűnt, de egyenruha egyensem. Enders órákat töltött a tévéhíradók előtt, rá-rá parancsolva rendőrségi vetítősre, hogy merevítse ki a kockát, ha Gibbs magas alakja a zöld-fehér csíkos pulóverbe megjelent, de nem talált katonát. Egyik csésze kávét a másik után itta, egyik cigarettáról a másikra gyújtott, újra és újra lepergette a filmeket. A Jets otthon játszotta az idény első két mecsét, és mindegyiket elvesztette, de nem annyira a tehetség hiánya, mint inkább az idegesség miatt, amely az edzésen, öltözőben, pályán egyaránt elfogta őket. A szabad napjaik voltak a legrosszabbak. Ritkán mentek el hazúról, akkor is csak kettes-hármas csoportokban mert féltek. Lehet, hogy még valakit kiszemelt közülük a gyilkos, és mit tesz értük a rendőrség? Gregori izzadt. Elromlott a légkondíciánáló, és ez a szeptemberi nap épp oly fullasztó volt, mint a júliusiak. Állandóan izgat mozgott a fülletti rodában. Nyírkos zsebkendővel törölgette az arcát, és alig figyelt oda arra az ideges tekintetű kis emberkére, aki az íróasztal túlsó oldalán lévő faszékben ült. Mondjál újra az elejétől, sóhajtott fel a homlokát szárogatva. Már háromszor elmondtam, felelt a kis ember. Hogy létezik, hogy ez nem izzad, gondolta Gregori. A rendőröknek kicsit lassú a felfogása. Kezdje az elejéről. Ide hallgasson, könyörgött az emberke. Csukjanak be, emeljenek vádot ellenem. Mondom, hogy én voltam. Gregori a belsett arcot tanulmányozta. 45 lehet, gondolta. Szerencsétlen, tönkrement, kikészült féreg. Miért nekem kell az ilyenekkel foglalkoznom? Halljuk újra, ismételte könnyöltelenül. Megöltem gipszet a rögbist. A centrálparkban, tudja, amikor az a rengeteg gyerek volt ott, bejött a vécébe, én már vártam, és agyon lőttem. Csukjanak le. Miért? Mert megöltem, visított a kis ember. Nem azt kérdeztem maga hülye, miért ölte meg? Ja, mondta jóhászodva a kis ember, hát azért, mert gyűlölöm őket, gyűlölöm őket. Őket? kérdezte Gregori. A négereket? Nem, nem, dehogy tiltakozott őszintén megbántódva a kisember. Nem a négereket, nem őket, ezeket a hősöket. Tudja a sztárokat? Mert azt hiszik, többet érnek nálunk. Mindig ott vannak a tévében, az újságban. Billy Gibbs a sztár, amint a parkban sétál. Éljen a hős, mi fizetjük a bérüket, maga, én, meg a magunk fajta. Ők meg pöffeszkednek és lenéznek minket. Hát én megmutattam neki. Én aztán megmutattam neki. Meg. Hagyta rá fáradtan Gregori. Megmutatta neki, és most előttünk parádézik. Mondom, hogy én voltam. Csukasson le. Maga volt a fenét maga szerencsétlen főmetrák Gregory. Nem csinált maga semmit, csak az időmet vesztegeti. Hányszor vallott be ilyen-olyan-amolyan bűnöket ebbe a városba, mi? A kisember hallgatott. A cipőjét nézte. Olyan vastag aktánk van magáról, mint a telefonkönyv. Magáról, meg a többi nyomorútról. Az őrületbe kerget, tudja? Igattabbú hozzátette. Persze, hogy tudja. Felállt és lerángatta izzat ingét a bőréről. Kifelé, ha egy perc múlva itt látom, úgy becsukatom a gumi hogy ott rohad. A kisember kisonfordált. Gregori tudta, hogy nem utoljára találkozott vele. Szerencsétlen nyomorúsmuk gondolta. A jet igazgató tanácsának elnöke egy órán át ordítozott a polgármesterrel a városházán. Azzal fenyegette a szótlan Donaut, hogy elviszi a csapatot New Yorkból, ha a rendőrség az idény közepére elő nem keríti Gibbs gyilkosát. Donau annak tekintette az elnök kitörését, ami volt. A tehetetlen ember dühöngésének. Inkább az bosszantotta, hogy a kitűzött jutalom összegét felemelték 75 ezer dollárra. Nagy arra lesz a bolondoknak, a rendőrség pedig beleveszik a hamis információk labirintusába. A Daily News megírta, hogy a jövő évi gyermekjótékonysági napot nem New Yorkba fogják tartani. A rendezvény meg nem nevezett szóvivője állítólag jelentette, hogy a város nem nyújt elegendő biztonságot, ezért már is új helyszíntán néznek. A polgármester káromkodva felkapta a kagylót, és egymás után felhívta a szervezőbizottsági tagokat, rámutatott, hogy logikusan gondolkodva be kell látniuk, a gyilkosságnak semmi köze a jótékonyság ünnephez. Gondolkodjék, józanul hajtogatta. A válasz nagyjából ugyanaz volt. Csípjék el a gyilkost, és jobban fogjuk érezni magunkat. A józan gondolkodás is könnyebb, ha jól érzi magát az ember. Hülye, gondolta Donau, és lecsapta a kagylót, el sem köszönve az utolsó bizottsági taktól. Ennek ellenére tudta, hogy bajban van. A jótékonysági rendezvény fontos reklám a városnak, az ország összes lapja és tévéállomása foglalkozik vele, évről évre kifényesítve a nagyszívű New York kopott mitoszát. Három esztendei munkája megy veszendőbe. Formán rendőrfőkapitány rendszeres nyilatkozatot adott ki, amelyeket az újságok utolsó oldalaikon ismertettek, de azután ezek is elmaradtak. A Central Parkba tervezett rendezvényeket, őszi koncerteket és szabadtéri opera előadásokat sorra elhalasztották, vagy máshol tartották meg. Az éjszaka mindig is pihal Park a Páni Félelem szigetelet nappal. Azon kevesek közül, akik mégis bemerészkedtek, senki sem használta a vécéket. Miközben a város a jelennel birkózott, Aikman beleásta magát a múltba. Íróasztalánál ülve az áldozatok majdnem teljes élettörténetével vette körül magát. A dossziék ellették az asztalt és a melléje állított kártya asztalkát is. Eichmann jegyzettömbökbe gyűjtötte ki a fontosnak látszó adatokat előbb emlékezetből, majd az akták tanulmányozása után. Valami kereszteződést közös Alapot keresett. Az áldozatok azért haltak meg, mert tudtak, láttak vagy csináltak valamit, valamikor, valahol. Ez látszott a legkézenfekvőbb kapcsolatnak, és Aikman tudta, ha megtalálja a kapcsolatot, az indok kulcsát is megleli. Megmahon, írta a Homályos pontok a múltjában. Írt terrorista kapcsolatok, egy húsvét vasárnapi bombamerénylet után hagyja el Írországot. Lelkes híve és anyagi támogatója az irának. Az információt a dublini rendőrség küldte meg. Aikman lejegyezte a dátumokat, személy és helységneveket. becsukta a dossziét és továbbment. Ellen Douglas, Sákutca. New Yorki vasúti pénztárosok két-három esetben azonosítani vélték, de a nevek nem stimmelnek. Aikman átnézte a gyilkosság után készült jelentéseket. Anders egy McQuaid nevű embert állított rá az ügyre. McQuaid elképzelhetőnek tartotta, hogy a lány Rose Sanders néven Chicagónát alabamából jött New Yorkba, de így is lenyomozhatatlan évek teltek el megérkezése és Andy reid való munkába állása között. Ha egyáltalán ő volt Rose Sanders. Eichmann megkérte Anders-t, hogy ellenőriztesse a chicagói és New Yorki kábítószeres és alkohol elvonó klinikákon, nem ott töltötte a közbeeső éveket, de McQuaid nem talált semmit. Eichmann homlokát ráncolva becsukta a dossziét. A harmadik Witkiné volt a legvaskosabb. Charles Whitkin története a sikertörténete. New Yorkba született és nevelkedett, évfolyam harmadikként végzett a harvard jogi karán elszegődött egy Massachusettsi hely, men szenátorhoz, és a szenátor sajtófőnökeként küzdötte végig az újraválasztási kampányt. A szenátor elsöpörte az oppozíciót, és Whitkin neve ismerté vált a demokrata hatalmi körökben. Hamarosan odaférközött a New Yorki husos fazékhoz, megismerkedett egy jellegtelen, de ambiciózus képviselővel Jack Donahue-val. Három év volva Donaut New York polgármesterévé választották, és Witkin bekerült a hatalmasok közé. Eichmann neveket, dátumokat jegyzett le. Egy jelentéktelennek látszó adatot bekarikázott. 1965 nyarán Witkin az alabamai Selmába utazott kortes hadriádatra Alabama, az állam neve már másodszor fordul elő a dossziékban. Érőn Lasszel az égszerész 1937-be hagyta el Németországot. Épp, hogy kicsúszott a Gestapo karmaiból egy ládára való jémántal és arannyal. New Yorkban telepedett lett. Több égszerész cégnél dolgozott, végül 15 évvel ezelőtt bekerült kertjérékhez. Szabadságát rendszerint Izraelbe töltötte, pénzelte a zsidó alapot, ismerettségben állt a zsidó védelmi liga több tagjával. Egy fia van, állatorvos, Long Island-en él, feleségével és lányával. Aikman azon töprenget, megfordult először valaha is Alabamában. Nyújtózott egyet, és kinyitotta Oszel a Hayakimodosziéját. Jegyzeteket készített. Élete nagy részét Japánba töltötte, jólétbe és hatalomba született, családja a nemzetközi kereskedelemben tevékenykedett. Az új japán képviselője. Gondolta Aikman, a hagyomány és a nyugat felé orientálódás keverék terméke. Barátai csak Kimónak szólították. Cége képviseleteiben sokat utazott külföldre. Amikor meggyilkolták, épp 26-szor látogatott el a társaság amerikai főadiszállására. Vajon hallott-e Hajakamó valaha is Alabamáról tűnődött Aikman? Tony rendelni. Queensben született és nevelkedett, s személyi anyaga szerint a New Jersey Atlantic city délebre sohasem járt. Az amúgy is bizonytalan déli kapcsolat ezzel semmivé foszlott. De újra feltűnt Billy Gibbsnél, aki Atlantában született. A Los Angelesi Egyetem röbbi ösztöndíjasa, első osztályú labdatartó, a Jets azonnal lecsapott rá. Gibbsnek háza volt Atlantába, két idén közt ott lakott feleségével és két fiával. Visszamaradt gyerekekkel foglalkozott egy atlantai kórházban. Eichmann fogott egy tiszta lapot és listát készített. Whitkin, Douglas, Gibbs, Adele. Felhívta enders -t. Egy óra múlva megvéd úton volt a La Guardia tepülőtér felé, hogy Atlantába utazzon, onnan pedig az alabamai Montgomery-be, amelyen buszjárat kötött össze Selmával. Ha már rendelkezésünkre áll, a gépezet gondolt Eichmann, használjuk ki. Hát, ha előkerül valami. Megvét három nap múlva visszajött, és Aikman törölte a déli kapcsolatot. Whitakerről és Alien Douglasról, ha ugyanígy hívták, semmi sem került napvilágra. Billy Gibbsről ellenben dossziékat tudott volna összeállítani Atlantában. Aikman ezer dollárral tette szegényebbé New York városát, de nem bánta. Az ember először leg, a legnyilvánvalóbb lehetőségeket veszi számba, vigasztalta magát. A hétvégére listákkal rendelkezett a második világháborúról, Koreáról és Vietnámról, amelyeken fel volt tüntetve minden áldozat tartózkodási helye és tevékenysége az adott időszakban. Itt sem talált kapcsolatot, de már nem is csodálkozott. Ilyen könnyen nem oldja meg, tudta. Egyik este a dolgozó szobájában üldögélt, a térképet nézte. Szeletekre vagdalt egy almát, és gépiesen rágta. Valami, valaminek lennie kell. Mekmahont az első éjszakát gyilkolták meg, úgy szólván a bárja előtt. Aikman behúnyta a szemét. Megmahon haza készült a munkahelyéről. Munka. A társadalom biztosítási kártya. Arra szükség van a munkához. Ha az ember dolgozik, szüksége van a társadalombiztosítási kártyára. Douglas Őt is a munkahelyéről hazafelé menetben ölték meg, és eltűnt a szakszervezeti kártyája. Arra is szükség van a munkához, gondolta Aikman. Nem, nem igaz, már nem, de amikor a lány dolgozni kezdett a szakmában... Igen, akárcsak a társadalombiztosításra, akkor még erre is szükség volt. A fenébe is gondolta ajkman és a gondolatai már is Wittkinhez Munka közben gyilkolták meg, és elránt a rendőrségi belőpője. Arra pedig igen nagy szükség van, na az ember a városirányításnál dolgozik, gondolta mosolyogva. Kezd összeállni, felállt, és közelebb ment a térképhez. Mind a három eltűnt tárgyat kormányhivatalok állították ki. Löszer, a jogosítvány, nem Stimmel, nem volt rá szüksége a munkájához. Ritkán vezetett, nem is volt kocsija, Hétvégeken is bérelt kocsikban szokott kihajtani Long Islandbe, vagy fel éjszakra. De a jogosítványt minden esetre állami hivatal állította ki, és lösszett a munka helyére menet, ölték meg. Folytassuk. Haja Kimot munka közben ölték meg. Útlevél. Stimmel, gondolta Aikman. Rendelli illet csak bele igazán. Munkából hazamen egy gyilkolták meg, elvették a jogosítványát, elengedhetetlen feltétele a munkának, és a jelvényét, ami pedig munkájának szimbóluma. itt a jelvény jelképezte, de a sor megszakadt. Itt két tárgyat vettek el egy helyett. Állami szervek bocsátották ki őket, de miért a jelvény? A jogosítvány is elég lett volna. megrázta a fejét. A jelvény elvétele önkényes, indokodatlan. Hiú emberekről van szó, döntött el végül. Hiú emberekről, akik egymás előtt akarnak bizonyítani. A jelvényt azért vitte el a gyilkos, hogy túlszárnyaljon valakit. A sor megszakadt ugyan, de Aikman tudta, hogy helyesen gondolkodik, olyan bepillantást nyerhet az ö gyilkosok lelkébe, ami az összes kiegyzetelt ténynél többet ér. Mert a dolog folytatódni fog. Versenyezni fognak egymással. Hiúak. Bill Gibbs megint megszakad a sor. Nem munkába menet vagy hazafelé ölték meg. De a szuperkupa gyűrűt munkája szimbólumának lehet tekinteni, és egy másik szimbólumot is viselt, amikor meghalt. A zöld-fehér pulóvert. Aikman megkereste a számát. 87. Milyen jelentősége van ennek? Van-e egyáltalán jelentősége? Egy biztos. A gyűrűt nem állami szerv vagy hivatal bocsájtotta ki, ha csak a zsetzet nem tekinthetjük hivatalnak. Homlokát ráncolva járkált fel alá, hüvelykúját a farmer derekába akasztva. Bizonyos dolgok stimmelnek, mások nem. Minden áldozatot ügyes kis skatujába helyezni és szépen átkötve átadni a rendőrségnek. Nem, ez most nem fog menni. Ha van valami séma, már pedig lennie kell, ez még akkor sem az, ez még csak halvány árnyéka. Leült és írni kezdett a jegyzettömre. A következő adatokra van szükségem az áldozatokról. Nemzetiség, felekezet, rendőrséggel való kapcsolat, ha van, eskütszéki munka, utazás, klub, szervezetek, hobbit, munkahelyek, család, barátok, ezek munkaköre. Ismerték-e egymást az áldozatok vagy családtagjaik. Anders ma reggel megkapja a fejezést, és mennek hamarosan még több lesz a munkája. Nem hagyta békén az az idegesítő gondolat, hogy a válasz már ott van előtte, valahol a jelentések és adatok között.